Бо ж сам Бог короває місе, Причистає світе, Янголи да воду носять, Миколая на помоч просять. Просили, просили, Дай не упросили, так вони самі замісили. Запис Чубинського. Коли тісто добре вимісане, Його виймають з діжі, на діжу ставлять п'ять свічок, звитих докупи, а одну велику свічку ставлять на ножа, покинутого на дні діжі, і кінчають місити тісто вже на столі. Пісня оповідає. «Три сестри свічку сукало, Трьох зілля клало, І руту, і м'яту, Хрещасті квітки, Щоб любилися дітки. «Щоб любилися, цілувалися, щоб всі люди дивувалися». Запис Чубинського. Коли тісто вимісане, ставлять на діжу перевернуте віко. На нього кладуть навхрест дві маленькі в'явочки соломи. Засипають їх мукою і на неї кладуть коржа, посипаючи його жменею вівса. Цей корж і служить підставою для короваю. Крім цього коржа, що невідомо з якої причини завше припадає молитам, кладуть ще сім інших коржів з того самого тіста, що й коровай. Тоді батько молодої кладе зверху кілька дрібних монет, а мату покриває коржу хустиною чи рушником, натискаючи на них ліктем. І роблять таким чином у тісті ямки, куди садять ріжні фігурки з того самого тіста, у формі сонця, місяця, голубів тощо. Боки оздоблюють подібними фігурками, зробленими також із тіста. Вони наподоблюють птахів, ріжну скотину, роги, копита, хвости, коровиці які дійки тощо. Примітка. Мабуть, відгомін цього звичаю Являє собою подібні маленькі фігурки Півнички, качечки, тощо На коржі, що їх приносять молоді на, на другий день після весілля У певних місцевостях Великоросії Нарешті верхня частина короваю Обкладається стрічкою Зробленою також з тіста Щоб його оперезати Пісня каже, що золотим поясом чи обручем. Потім зверху королай втрумляють шишку, також з тіста та помалючий рвоний, що цілий коровай і надає йому остаточно його особливий характер. Круг пояса та на вершку шишки ставлять п'ять свічок і засвічують їх. Тоді хор просить Бога, щоб священний коровай вдався, як день білий, як Бог милий, як ясне сонечко. Запис Чубинського. Коли коровай уже готовий, щоб його садовити в піч, коровайниці просять старосту, щоб він благословив їх на це. Про кай, чи це про кау, Діставши благословення, вони закликають парубка, іноді звичай вимагає, щоб це був зонатий чоловік, і називаючи його кучерявим, просять його вимести піч. Парубок виконує це ритуальним способом, вдаряючи тричі віником у піч. Після цього садять коровай у піч старанно вибравши для нього місце, що приносить щастя, як говориться в пісні, яка в той час вихваляє кучерявого. Іноді пісня дає йому назву «вірмена», начебто з причини його кучерів, які у нас, які у багатьох народів, означають «щасливу людину», потибня. Але правдоподібніше, що слово «вірмен» Ні що інше, як скорочено «вірняний», той, що вірно любить, і що це слово нічого спільного з вірменами немає. Варіант пісні, що ми його зараз процитуємо,